Interlaken Produccions és un programa d'indirecte a Ràdio Podcast per a Escaner FM i Matada Pere Ràdio. Què tal, gent? Com aneu? Com prova, doncs, o com va provar en aquest 2008? Segurament esteu doncs, embrancats doncs, eh, amb el tema econòmic, ja ho sabem, eh, el tema de la cuesta de Nero... Eh, la de febrero és una mica més xunga, eh, encara que no us ho creieu. Um, però bueno, uh, doncs, suposo que esteu uh, apaivagant doncs, uh, totes aquestes penúries uh, econòmiques i, i estressos una altra vegada a tornar doncs, en el ritme habitual de feina doncs, amb bona música. I nosaltres, òbviament, volem contribuir a això, volem contribuir doncs, al vostre benestar intel·lectual, company. Doncs sí, sí, volem contribuir doncs, al vostre benestar intel·lectual i doncs, de tranquil·litat, de, de, de bon karma i totes aquestes coses. Doncs, òbviament, donant-vos, eh, volem dir, eh, doncs, una bona dosi de bona música. Des d'aquí, des de l'estudi únic de Matapera Ràdio, per Matapera Ràdio, òbviament, i també per Escana FM. Això és Interlaguen Produccions. Música I doncs el que farem serà com sempre doneus a la teòrica i la pràctica dins l'àmbit de la música independent com sempre com us hem des de Matapele Radio, des del 107.1 a l'àrea del Vallès, des de Scanner FM, des del 100.5 de la freqüència modulada a Barcelona Ciutat i també des de la xarxa de Xarxes a través o mitjançant el 3wxe.scannerfm.com o 3wxe.indirecta.org. Amb horaris doncs, diferents, en el Vallès el, el dimecres de 8 a 9 del vespre i a Barcelona el dilluns d'una a dues del migdia des d'Escaner FM. I també, com sempre, hem diferit, quan vulgueu i on vulgueu, en format podcast, des de la indirecta Radio Podcast, el canal de difusió de l'Associació per la Promoció Musical e Indirecta, que, òbviament, doncs, us produeix i us ofereix aquest el programa de la gran minoria. Avui, doncs, sincerament, aquesta setmana la trobem una mica coixa en quant a continguts... Uh, de l'escena que ocupem uh, normalment uh, hi ja uh, poca oferta o si més no oferta doncs, uh, um, doncs, uh, no gaire interessant uh, que ningú se'ns molesti eh? uh, aquesta setmana uh, ja us recordarem una mica el que hi ha després Uh, sí que hi ha quelcom doncs, uh, que avui repassarem exhaustivament i és una fita quasi històrica en l'àmbit del Vallès uh, i és que doncs, uh, ten, podrem disfrutar concretament l'1 de febrer dels i DJs a la ciutat de Terrassa a Barcelona ja saben que és uh, més normal però a Terrassa se'ns doncs, uh, fa com una mica estrany uh, però en qualsevol cas un sentiment positiu i òbviament uh, doncs, com que es compleix aquesta fita Uh, en el Vallès Occidental uh, i atès que una mica doncs, ja l'estàvem perseguint tindrem un convidat uh, avui uh, a Interlecant Produccions uh, que és ni més ni menys que Joan Pérez de la Sala de la Sala, una sala Històrica uh, de promoció de la música a Terrassa. Comença Interlecant Produccions Sí, t'agrada descobrir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 la que en producciones a escáner FM. The Only One I Know the Charlatans, que estaran doncs, el dia 6 de febrer, concretament a, les, a partir de les 8 del vespre, a la sala bikini de la ciutat Kundal, presentant el seu uh, nou llarga durada, que, òbviament, es podia descarregar gratuïtament uh, per internet, però, en qualsevol cas, segur que algun d'aquests temes ja mítics, com The Only One I Know, sonaran a la sala uh, Bikini el dia 6 uh, de febrer. 6 de Fabre, uh, da Charlatan Salavekin i aquest són el Radiohead, òbviament, això és uh, 15 steps of the rainbow. What it obra mestra que té Rainbows de Radio Hell, la formació d'Om York, la formació d'Oxford, que doncs, últimament està revolucionant internet i revolucionant les maneres, les formes de distribuir la seva música. I inclús doncs els podeu trobar ara mateix en web, o sigui, doncs en un webcast que han fet. El dia de cap d'any van fer un webcast amb una actuació seva. Últimament han fet una altra sorpresa en el 93 Feet East de Londres, on van estar actuant. I doncs es va poder veure doncs, per streaming a, a, a través o mitjançant internet. Radiohead, que òbviament, doncs, seran notícia aquest estiu a Barcelona i passarà doncs, la seva actuació dins del festival Daydream Festival. I aquests són Burial, això és Arcangel, des del seu últim treball, Antro, un treball també excepcional. estar en produccions a Mata de pera ràdio. Aldob Step andava el projecte Bauri a la maqueta Arcàngel des de l'un un nou treball fantàstic d'aquest projecte. Uh, el qual doncs ja vam estar introduint aquí a Interlaken Produccions de la mateixa manera que ens va sorprendre el seu anterior de treball uh, que també vam estar presentant aquí, el perú de la gran minoria us hem de parlar també doncs uh, de que aquestes són les dates en les quals doncs, es comencen a confirmar noms d'un cartell d'un festival volem dir, millor dit i tal doncs uh, important, el que passa és que ens queda una mica lluny però en qualsevol cas si per llà no us ho perdeu, no us ho podeu perdre si esteu a prop d'Índio, als Estats Units el 25, 26 i 27 d'abril celebra un dels millors festivals que se celebren en aquest eh, carall de planeta per no dir una altra paraula més gruixuda. és el festival de Quakella en el qual doncs, ja hi han confirmat l'assistència Portish Head, que els podrem veure aquí, Crawford, de Verb uh, Roger Waters, the, the Pink Floyd, Animal Collective Loven Rockets, per exemple i aquestes sionetes que són de fons, que són de Breeders entre molts altres, òbviament de Breeders també estaran en el Quakela en aquest 2008 esperem que ens acostin per aquí flag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 Elena i uh, SKU, uh, SKUs, uh, de Skius de Tomenidigi, o millor dit, de Soulwatch, ens, uh, ens dóna peu a parlar de qualcom interessant i tal, que ens ve allò uh, com anilla el dedo uh, amb el convidat que tenim avui aquí a Interlàquim Produccions uh, per de Matadepera Ràdio, també per Escàner FM i tal. Avui volíem parlar doncs uh, perquè ens sembla que ens ho devíem nosaltres mateixos i tal i també ho devíem uh, amb ell Uh, amb, amb el Joan Pérez i tal del Factoria d'Arts, aquí a Terrassa al Vallès Occidental, a casa nostra atès què? Doncs atès el nou, el, la nova sala uh, que s'ha obert molt més gran, uh, doncs amb moltes més prestacions uh, com és el Factoria d'Arts uh, justament al centre ben bé el centre de la ciutat i això ens dèiem que ens va com a anill al dedo, doncs perquè doncs, uh, aquest divendres, dia 1 de febrer Uh, doncs tindrem en el Factoria d'Arts aquests senyors Max de les mescles tant de Techno com de rock com de tot el que es pugui ballar uh, que són Tomeni DJs uh, per parlar de Factoria d'Arts per parlar de Tomeni DJs i de les possibles uh, doncs, uh, mogudes que es montin al Factoria d'Arts tenim el Joan Pérez que l'hem arrossegat uh, fins aquí els estudis únics de Mataveira Ràdio perquè ens expliqui una mica eh, tot el tema, Joan. Que, Bona tarda. És increïble perquè ara, eh, micro tancat, eh, i això que ens usca, que, que, que ho tingui ben present tots els, els nostres oients, i tal, estava dient... Oh, és que, clar, les entrevistes que es fan a Interlecant Produccions sempre són telefòniques, perquè sempre estem trucant doncs, a Barcelona o estem trucant a Madrid i tal, i, però una vegada que, que tenim algú pròxim i tal, que és el Joan Pere del Factoria d'Arts i tal, doncs, què carai, l'arrosseguem fins aquí i tal. I se'ns estava queixant ara, però, bueno, estic imborro, tu. Home, tio, home... I a més a l'hora de la siesta. Home... <laughs> el bé que va el telèfon per aquestes coses. Res, res, que ens volem... Ens hem volgut vendre la confiança amb el Joan i tal, de portar-lo, d'arrossegar-lo fins aquí a Matàpera Ràdio, eh, perquè ens expliqui una mica tota el... Tot el la, moguda, la nova moguda del Factoria d'Arts i, òbviament, doncs, doncs, aquesta... aquesta, doncs, novetat que, que grata sorpresa dels doncs, tu, i Digis. Aviam, comencem per la sala, tu. Eh, aforament. Un muntant de gent. <laughs> unes mil i pico persones de fet encara l'hem de, de contar i provar l'hem no? no, no, no, no, no. de medir de medir Sí, sí. Bueno, en qualsevol cas tal, en relació per tota aquella gent i tal que, no, que, que potser doncs, des de fora d'el no hagi hgut estar mai a Factoria d'Arts fins al moment, a l'antic Factoria d'Arts i tal, doncs, era, doncs, bastant més petit en aquest sentit a nivell de forament i tal, i lòbviament aquí doncs, hi tenim doncs, un increment important d'espai i per tant doncs de, de, de, de forament i tal, de, local situat al centre de Terrassa, a la Rasa. A la rasa, a la rasa. Um, escolta, um, quins són els nous plantejaments de Factoria d'Arts i tal, amb, amb més espai? Com no l'armou ben grossa i tal, nanos, em sembla que... Quins són aquests, <laughs> aquests nous plantejaments que, que us feu a, allò a mig, uh, o a curt, mig i llarg termini? A curt termini potser ja ho sabem, els no tomenitigis, però a mig termini quina és la... Si hi ha una nova filosofia o no en el Factoria d'Arts a nivell programàtic, que és el que realment la gent li interessa i tal, escoltar uh, la ràdio... Bé, més que una nova filosofia, diria que la filosofia segueix sent la mateixa de sempre. Uh, potser sí que, com bé dius, el, el tenir la capacitat més gran i, i equips més potents i, i una infraestructura superior uh -huh. ens obliga, en certa manera, a créixer a nivell de programació. Això no vol dir que sempre es pugui aconseguir, tot serà amb complicat que és, no? De fet, portàvem 14 anys amb la sala petita uh -huh. i, i costa, omplir una sala de 400 persones costa uh -huh. i costa molt. Però tant, penso que ampliar aquesta sala té té, té un polvo, no? De tota manera, eh, això que dèiem, que la filosofia seguirà sent la mateixa, és a dir, tocant tots els camps, eh, provant coses noves, eh, estrellant-nos i tornant-nos a aixecar, com sempre com sempre hem fet, no? Però sí que a nivell de, de cartell estem procurant, doncs, si més no, fer apostes una mica, una mica fortes, no? Suposo que ho requereix i tal, bàsicament, perquè la sala és més gran i, òbviament, i tal, doncs, eh, has, has de fer més, més merder, més soroll i tal, i has de, doncs, eh, potser fer apostes programàtiques potser més contundents perquè la gent doncs, vingui i perquè s'ompli la sala. Sí, bueno, i, i perquè ens agrada, de fet, i, bueno, de fet jo, i, bueno, el que et comentava abans, uh -huh. eh, per què, doncs, hosti, perquè em fotré una festa de collons, no? Clar, no, <ríe> no, que, no. que, que realment Però... la, la, la, la ilusió, les coses fan per il·lusió, no? I un moment doncs, que jo doncs, a la sala petita de vegades em fotí il·lusió a fotre coses que em deien hòstia tio, sí, però, però que aquí no pot fer, no? no ni l'escenari que vem ni, ni, ni hi ha prota capacitat, no? Me cago en set, doncs ara, ara diguem que no. Aquí, aquí situem la gent i tal per, per, per, per fer un aclariment molt, per, per tots els que coneixem el Joan Pérez i, tal, i és que, d'acord, és un empresari però em sembla que és vocacional això que li agradi la música i em sembla que ens ho està demostrant el que ens està dient ara mateix i tal. Sí, per tant, sí, doncs, si té ganes de passar-s'ho bé i tal, no que no era aquest xaval. No, no, no, Jack, David, això sempre, sempre ho he dit, L'únic problema que tens, tio, és que t'agrada massa el que fas. Bueno, doncs per nosaltres i tal, és un avantatge que interleguem produccions i més quan, doncs, eh, doncs eh, es pot disfrutar doncs, a la ciutat de Terrassa d'una programació estable de, de concerts d'un factoria d'arts que... Quants anys, Joan, ja? 14, 14. 14 anys i tal. O sigui, el dia... Oh, l'any que ve 15. Això què vol dir aniversari? Bueno, no, no, realment sí, l'aniversari serà 14. Ja dic 14, sí, són 13 i es bueno, eh, catx. L'aniversari seran 14, sí. Doncs una sala Itàlia històrica aquí a Terrassa, que òbviament doncs, ja porta tots aquests anys doncs, a fer una programació estable, no només musical, sinó que també s'hi doncs, ha posat en les arts escèniques i tal, i en temes de teatre, ha fet de tot, no sé si hi ha alguna cosa que no s'hagi fet al Factoria d'Arts a nivell d'Arts Escèniques, però en qualsevol cas... Anava a dir porno, però també s'ha fet. <laughs> Exacte, és veritat. De porno se fet, doncs, molt, molt, fa molt, relativament molt poc, uh, per tant, doncs, doncs, no és una qüestió només musical, però en qualsevol cas, hi ha gent que s'està preguntant i estan convençuts d'això, doncs, què, què, què ha passat, doncs, perquè perquè doncs aquest divendres dia 1 de febrer i tal vingui to i digits i tal. Potser doncs que ens expliques una mica el que, el que ens explicaves abans allò amb el micro tancat i dal de, de que, si, si es pretén obrir nous camins o, nou, o tocar noves tecles i tal, o, o anar a, a, a nivell musical, eh, per això. Més que res encara cap a la gent que ens està escoltant de Barcelona i que també li pugui interessar això. Sí, més que, que noves tecles, aviam, no estem fent res que no haguéssim fet abans, ni que no ens hauria vingut de gust fer abans, no? Ara, si més no, ara podem, no? Clar. I tenim, tenim els mitjans per convèncer qui sigui de que pot venir allà i quedar com un senyor. No? El fet de Tomeny DJs ha sigut una aposta personal meva, de que, bueno, se'm, se'm va presentar l'oportunitat i vaig dir, endavant, no, no m'ho vaig pensar dos vegades, no? Um, jo entenc que hi ha una, una programació d'aquest nivell que fins ara només s'està fent a Barcelona, mhm. Mm i també perquè només Barcelona té locals amb les condicions adequades per fer Exacte. aquest tipus d'esdeveniments i, i tant, tant les programadores com, com les cases discogràfiques i tot, doncs, ja estan tancades a Barna no, no, no, realment sortir de Barcelona és, és, és complicant. No? no, no, és que anem a presentar l'Apolo no, no, és que anem a presentar el Ras no, no, és que anem a presentar l'U de Gas o el Biquini Hòstia, i, i bueno, que nosaltres que no existim sí, sí. i, i bueno, ara doncs, la nostra aposta és a fer veure que sí que existim Ca Terrassa està amb un nucli de població important, de que tenim un Vallès occidental, doncs, que abarca uh -huh. no tanta gent com Barcelona capital, però deu nidó uh -huh. de que hi ha tot un problema pues, de, de, de, del tema del col·èmia Benit, etc etc que permet doncs, que, que, que per què no pugui funcionar uh -huh. i de fet pot funcionar. I no? el que m'ha motivat més el risc aquest ha sigut el pensar que els que coneixeu Terrassa sabeu doncs, que entre setmanes és una ciutat eh, desèrtica, no? Mm. I jo fins fa un any em plantejava, doncs, hòstia, potser que tanqui entre setmana, no? Perquè perquè vinguin quatre gats i el cabaner estigui l'estic de hockey a la barra allà i aviam quina xosmilla em ve avui, doncs pues, quasi que tanco, no? I, i allà es va plantejar l'opció, no? De dir, anem a veure, o tanquem, mm -hmm. o oferim alguna cosa, Uh -huh. i dir, bueno, hi ha, que, hi ha que un dilluns, un dimarts, un dimecres, doncs hi ha gent que se'n va a Barna a veure un, al teatre, o se'n va a veure el que sigui. Vull o sigui, dir, gent per cada dia n'hi ha, no? Uh -huh. Vam dir, doncs ara, fem, fem una aposta i anem a programar entre setmana activitats. O sigui, que la gent que vull sortir fer una copa digui, doncs no agafo el cotxe, me'n vaig a Barna o, o a Sabadell, si que quedo a Terrassa i tinc aquí, doncs jo que sé, una jam session un dimarts, uh -huh. o un espectacle més de cabaret el dimecres, o unes sessions de club els dijous... I ha funcionat, realment ha funcionat. Realment mm -hmm. En un any, hòstia, ens funciona. Amb local qual doncs, per què no ha de funcionar també el fi de setmana una aposta més potent? Oh. Eh? Jo mm -hmm. entenc doncs, que sí, si, sí, si és molt fàcil mirar la l'aprogramació de Ras Matars. Hòstia, tu me n'hi deixes el Ramatas i me'n vaig a Barna. Mm -hmm. o sigui, tinc a Terrassa perquè tinc que a Barna. I si sóc de Sabadell, o sóc de Rubí, o sóc de Sant Cugat, o fins i tot de Manresa, doncs collons, ho tinc més a prop, no? El Factoria d'Arts eh, eh, us està dient, amb altres paraules, que nanos no teniu perquè perdre punts en el carnet de conduir, ah, <laughs> perquè no teniu perquè anar a Barcelona i tal, si òbviament doncs, eh, es pot trobar doncs, una oferta similar. A, a Terrassa i què carai més al centre, què més voleu. Aquesta és una mica la idea i realment doncs és cert, aviam Terrassa no és un poble, obviousament, eh, al voltant de Terrassa hi ha de recebir moltíssima gent al voltant de Terrassa i tot el que és el Vallès i tal, doncs, és, és la, la, la segona àrea metropolitana per manera i tal i obviousament doncs, hi ha públic per això, eh, que directament els gats de setmana molts es dirigeixen cap a la ciutat condal, i en aquest cas, o doncs, doncs, oh, si més no l'aposta, és una mica també doncs, perquè doncs, la gent es crida i casa i que no perdi punts de carnet o conduït. Ah, I a sobre doncs, una, una programació doncs, doncs, eh, eclèctica, ja no només musical, sinó multidisciplinar també en aquest sentit, no? una mica el que, el, que, el que es plantejava. A nivell tècnic, ostres, per una sala d'aquest aforament eh, us, també us els heu gastat aquí segur, no? Sí. A nivell de so, parlant en plata... Sí, sinó sí, no que els hi preguntin als bancs. No, sí, sí, sí. A nivell de so, a nivell de llums i tal, suposo que... Sí, i com tot, aviam, com tot requereix el seu temps, no? Hem fet el muntatge en un temps, diguem, rècord, no? Uh -huh. I jo trobo que encara hi ha temes a polir, sobretot a nivell de so, no? Bueno, tot i que els equips són de primera i són molt bons i tal s'han d'acabar d'afinar mm. doncs, alguns rebots que té la sala d'acústica s'han pues, de polir mm -hmm. són coses que, que bueno, no sí, m'agradaria saber si a algú no li ha passat no? home, òbvia, Òbviament es, es prova i, tal, i, i després Exacte, trobes la sorpresa i, anem, i la marxa, però sí, en, en, en, els equips són molt competents mm -hmm. i pot venir qualsevol grup a tocar que, que no es quedarà curt a eh, Escolta, una cosa que te de preguntar i tal, i ara em dius, hòstia, no m'ho això, però temes d'aparcament? Per no m'ho preguntis això, eh? <ríe> temes d'aparcament. Temes d'aparcament, en principi ho tenim ben resolt, ben, perquè era un tema que, que a mi particularment em preocupava molt. Tu saps que a la factoria petit, doncs el fet d'estar on estava, doncs hi havia certa facilitat d'aparcar, etc etc. i al centre això és complicat, no? Aleshores, doncs, hem arribat un acord amb el pàrquing Ventalló, o el port Ventalló, sí. que està allà al costat, no?, i els nostres clients doncs, venen, esperen la copa i tal i qual, i al sortir... No estiguin un tema més xulo. Al <ríe> sortir, doncs, amb el tiquet de pàrquing, nosaltres els uns vales uh -huh. perquè puguin tenir gaudir de bons descomptes al ja, el, o sigui el pàrquing. Ja ho he lligat d'aquesta manera perquè, eh? òbviament, aneu eh, a veure conscients que podia ser una problemàtica el tema de, sí. del pàrquing. Bueno. Sí, de fet, ho tenim anunciat per tota la sala, de que els nostres clients es mereixen el millor. <ríe> Passe'l, passe'l. Bé, en qualsevol cas, això és el que podeu trobar a la Factoria d'Arts. i tal Us deixem la pàgina web ràpidament de la Factoria d'Arts, que és molt fàcil, 3 dobles vegaixes.factoria.org, Factoria.org, perquè podeu consultar des d'on sigueu i quan vulgueu la programació de la Factoria d'Arts i, òbviament, doncs, de, de, del, de, bueno, de tot el que fan, no només a nivell musical, sinó, sinó en altres històries. Puc recordar també que ara es poden comprar les entrades uh, online, a través de la nostra pàgina web. Uh, podeu adquirir les entrades sense cap tipus de problema. Veureu que quan us les imprimiu surt un foli d'una quadra, no? És la que surt a la impressora i diràs, hosti, una entrada més bèstia, no? Cap problema, aquella entrada val i quan arribeu a la sala amb un lector de codi de barres es, es dona la validesa i tal. No feu fotocòpies perquè una entrarà i l'altra no però que aquell paper és ben vàlid i si perdeu l'entrada, se us ha estripat l'he fotut a la rentadora se us l'ha menjat el gos qualsevol problema d'aquest tipus tampoc heu de patir, veniu amb el DNI i nosaltres tenim un full d'incidències i com que tot queda registrat ens sí senyor, tu tens entrada tu la vas comprar, no la tornis a perdre passa que va dins Més fàcil impossible, nanos Doncs ja sabeu, per estar més informat sobre el que passa al Factoria d'Arts i tal, us torneu a recordar a www.factoria.org, amb K i tal. Tot això que us ha explicat el Joan a nivell de temes d'entrades, que també doncs és d'agrair. Ja ho sabeu vosaltres que doncs, sou assidus a anar a concerts, assidus a dir jo que és el que sigui sí, i doncs que podeu tenir aquestes facilitats doncs, per gastar-vos la pasta, eh, collons, amb coses que em passaus-ho bé i tal, i en qualsevol cas, doncs, que ho tingueu clar. Um, només dius i tal que val la pena, i tal, veu aquesta, aquesta sala, i tal aquest nou plantejament. I una cosa que, que li volia preguntar també en el, en el Joan Pérez. Escolta, jo he sentit rumors. He sentit rumors. Aprofita que m'has fet venir per preguntar, eh? Um, a Factoria d'Arts i tal, ha lligat alguna cosa amb el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa? Correcte, sí, sí. No, no, no són rumors. A més, hi ha la programació al carrer, ja. El mes d'abril, a tots els divendres d'abril, es programarà un teatre més alternatiu i això uh -huh. en, en el Factoria. Això ens va venir a veure el Pep Pla, ens va, ens va fer la proposta, a mi com sempre em sembla tot molt interessant, tot uh -huh. el que sigui fer i, i, uh -huh. i, i donar i oferir està bé, uh -huh. i sí, sí, a partir del mes d'abril, bueno de fet des del mes al mes d'abril, els sí, sí. divendres a les 9 del vespre, teatre a preu popular amb actuacions interessants al Factoria. I també, ara estem formant la companyia de teatre de la Factoria d'Arts. Ah, molt bé. Que de fet de demà ja tinc la primera reunió, de a tarda, amb una obra del Sergi Belbel, que es diu Carícies, uh -huh, sí. i que si tot va bé i tot surt com ha de sortir, sobre jo crec que sobre el mes de juny la podríem estrenar. La intenció uh -huh. és tenir la nostra pròpia companyia de teatre, ja que hi ha un espai en allà entre setmana per poder ensejar i per poder va. treballar, quan dic entre setmana, no és que el factoria tanqui entre setmana, està obert cada dia, ho recordo, mm. cada dia, a partir de les 5 de la tarda. Però, en qualsevol cas, no està obert <ríe> a les 10 del matí. Aprofito <ríe> <ríe> per fer possibilitat, per fer publicitat. Uh, no, però, bé, bueno, hi ha una sala, inclús, com que la sala es parteix en dos, mm -hmm. entre setmana hi ha la sala gran, um, que es pot fer servir per assajos. De, de fet, ara, el grup Rousha han de treure sí. el 19, i ja m'han demanat la sala per fer els a, estagi, per, per fer ensejar, i per ensejar, i això i servirà per la companyia de teatre pròpia doncs, de fer els seus assajos i preparar les seves obres uh -huh. doncs eh, ja ho sabeu en el, en el Caet, aviam, escolteu eh, que això no, això és sèrio en eh, el Caet i tot de les escèniques de Terrassa després hi ha el de Reus, però nosaltres estem parlant de Terrassa i, i tot un centre d escèniques de Terrassa i tal, doncs, eh, doncs, conjuntament amb Factoria d'Arts ens doncs, tira endavant doncs, eh, tot aquest, aquest projecte que ens explicava el Joan, el Joan Pérez i tal i que, i que doncs, per tots aquests amants tants, òbviament, multidisciplinars que no només us interessa la música sinó també, en aquest cas, doncs, el teatre. Eh, doncs, sabi, eh, heu de saber doncs, eh, doncs, això, que també doncs, es tiraran endavant i tal, propostes en el Factoria d'Arts lligades amb el Centre d'Arts Escèniques i que, eh, a més a més, i tal, eh, com que són així d'agosarats aquesta gent, mà, que un nena va i es volen muntar una companyia de teatre. Ja tenen nassos, això. Bueno, veig, que, veig que, esteu, que esteu, com sempre, en aquest sentit, Joan. Allò de dir, no, ens podem estar quiets i tal, i haurem de, haurem de fer cosetes, i, i això sempre està bé, tu. Allò col·laborar també una mica amb la ciutat i tal, i integrar-se d'aquesta manera i tal, amb no? sí. històries d'aquesta sempre. Sí, sí. I més, si encara esteu al centre, ara sembla que us hagin acollit en la no, Esperem, esperem que ens hagin acollit esperem. i ens fotin fora patades. Esperem. O en cas, em sembla que aquí hi haurien manifestacions, eh? No ho sé, eh? a favor, a favor vostre, en tot cas. Està, estaria bé, estaria bé. Bé, bueno, primer, primer hem de demostrar, no? <ríe> doncs és de aquí, des de Interlec en Produccions, i des de Matà de Pere Ràdio, és que anem a, a Barcelona, eh, doncs us anirem informant del que va passar al no? Factoria d'Arts i tal, del que, del que anirà donant de si sí, doncs aquest, aquesta nova etapa del Factoria d'Arts, i, i l'últim que ets queda una mica per preguntar-te és, eh, bueno, el Factoria petit, fins quan, per això? Fins quan és un incògnita, no ho sé jo. De fet, fa 10 anys que, que sí, no bueno. hem donat amor. Estic en el corredor de la muerte. I, <laughs> i no, sé, no sé, no sé, la veritat és que ni, ni, ni idea... O... Però és igual, nosaltres no ens ho i seguim treballant ah, com si no tingués que passar res. Exacte. I en tot cas, quan vingui, vindrà, no? Uh -huh. L'únic que té cara la setmana, en lloc de tenir 7 dies, en té 14 yeah. i dupliquem la feina. I dupliquem la feina. Sí, perquè clar, el nostre lema que és aquell del factoria cada dia. <ríe> <Pues> exacte. Doncs <ríe> pues ja, per cada dia, dues factories amb les quals es complica tot. Però sí. bueno, bé, bé. I a més, aquesta gent i tal s'ha cregut això de que treballar dignifica, que pobres. <ríe> Bueno, a mi m'està tornant calvo, més que dignificant, però bueno. En qualsevol cas i tal, això és el que dona de el Factoria, el que seguirà donant de si el Factoria i tal, i estigueu molt atents eh, perquè s'obren doncs, eh, noves possibilitats eh, per disfrutar de l'údica i culturalment d'aquest eh, nou espai que és el Factoria Li agraiem al Joan Pérez que s'hagi fet l'esforç tan brutal de pujar de Terrassa per plantar-se aquí a l'hora de la siesta Però, home, més després de dues botelles de vila de punts que n'hagués pogut costar això <inaudible> <inaudible> doncs liguem al Joan que s'hagi costat a l'estudi únic de Matàvera Ràdio i tal per Interlaken Produccions i per uh, Matàvera Ràdio Escània i FM Joan, molta sort i tal ens veurem segur, segur, segur amb tu men DJs seguríssim i doncs, uh, doncs que vagi molt bé aquesta nova etapa uh, moltes gràcies i ja saps quan vulguis aquí aquí estaré, ja Pillaré un apartament aquí al davant. <laughs> Molt bé. vas ja. True Out, un tema fantàstic, de centromàtic, el projecte de, de Will Johnson, que doncs, per nosaltres és notícia i també podria ser notícia doncs, a l'altre projecte de Will Johnson South San Gabriel, doncs que bàsicament perquè Houston Party distribuirà en el nostre país doncs, un doble àlbum compartit entre els dos projectes de Will Uh, Johnson, Centromatic Sound Sant Gabriel, dual Hawks i per tots aquests doncs, enamorats de la música d'aquest uh, mestre de, de la música contemporània i popular com li vulgueu dir, aquests són els Mishima és el seu últim nou treball fantàstic, els de Mishima no com em fa sentir com un nino tan petit, insignificant, a les teves mans un tros de fa Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut. Entre un ja ens veurem i una avui. See them all.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 i cada dimecres de 8 a 9 de la vespre mata a matar per a Ràdio 100.1 de la FM Doncs hem setet els Mishima amb aquest, eh, amb aquest eh, un tros de fang, un tema fantàstic inclòs amb aquest set eh, Tota la vida, el nou treball de la formació Mishima, liderada per David Carabent i tal, que ara milita el Segell Cinamont Records. I que com no, per la solvència contrastadíssima dels seus membres que porten anys i pans anys ja amb això de la música, eh, doncs eh, es nota, es nota de debò, ja es notava en l'anterior treball amb aquest encara més. Sintonia d'Eston Roses, òbviament, i del que ens marca clarament el pas cap a la gent de concerts i convocatòries, i del que com hem dit al principi del programa, poca cosa a destacar, Uh, des del nostre punt de vista i doncs de, doncs una mica doncs, el que nosaltres creiem encara que sigui complicat objectivament i del que pot ser interessant per vosaltres això sí, sempre escombrant cap a casa. Per què ho diem això? Doncs perquè pel 31 uh, de gener a la Sala Cidecar de Barcelona òbviament una nova sessió al DNA Club uh, dels nostres companys Scanner en aquest cas un especial de Manchester sí, sí, sí, un especial de Manchester que hi haurà per l'esperit de Tony Wilson Joy Division, New Order, Happy Mondays, Urruti Còlum, tota aquesta amalgama del Factory, de la Fienda, tota aquesta història estarà servida pels nostres companys i amics de l'escàner FM, en aquest cas doncs, el DNA Club, eh, el 31 de gener al CDK, com no, eh, a Barcelona. El dia 1 de febrer, cap allà dos quarts de 10 de la nit, Digital 21, Virus, Ultraplayback, DJ Batidora, Coco i Veracruz Sound System estaran a la 2 de l'Apolo. El dia 1 de febrer, com us dèiem... Com us hem avançat i, tal, i hem tingut aquí doncs, el, el, el, doncs, el cap visible del Factoria d'Arts, el 1 de febrer també, a Many Digis, el Factoria d'Arts a Terrassa, cosa inaudita des del nostre punt de vista tenint en compte que tenim doncs, una, una situació una mica apagada amb, amb, el que respecta, amb el que respecta a la música doncs, que nosaltres tractem aquí però en cas del cas, per una vegada que fan alguna cosa, obviament nosaltres doncs, en fem autobombo. Factoria d'Arts, 1 de febrer, tomen i digies al Factoria d'Arts a la Rasa al centre de Terrassa. El dia 2 de febrer, a partir de dos quarts d'una de la nit a la 2 de l'Apolo, uh, les aixanades DJ Coco i Graham. El projecte és de Segell ve i core les aixanades des de, uh, a la 2 de la l'Apolo, com us diem, a partir de dos quarts d'una amb DJ Coco i Graham. El mateix dia 2 a resmatar a partir de la 1 a, a partir de la una de la nit at què tenimè tenim?' deriva què tenim? Tenim a Jay a Drama Society a Karma a 45 i Steinboy. I el mateix dia 2 de febrer a la sala Bi cools doncs, Steinboy estarà doncs, es duplicarà perquè també hi serà suposo que s'han combinat allò, sessions i tal juntament als nostres eh, companys d'escner FM Bonnie and Clyde, eh, Mr Brett i Di Johnston. Això serà a la sala B. Cool 2 de Spplat Bre a la una de la matina a partir de la una de la matinada. Uns vells coneguts d'aquí, d'Interlac en producció, o millor dit, d'indirecte, de, de l'Associació per la Producció Musical, són Jesus Freak, que estaran presentant el seu durada a la sala b cool, també el 2 de febrer, però abans d'aquesta sessió que us, deixa, que us deixaven anar, ara fa uns segons, a partir de les 10 del vespre, juntament amb Candyman, Candyman, Jesus Freak, el cool, a la sala B-Cool, a, a partir de les 10 de la nit, el 2 de febrer. I com us ha avança al principi el programa, una formació mítica, una formació de xarlatans, estaran actuant el, el dimecres 6 de febrer a partir de les 8 del vespre a la sala Bikini de Barcelona. Presentant el seu últim treball eh, que us heu pogut descarregar tranquil·lament, eh, gratuïtament per internet de xarlatans. I nosaltres doncs quasi bé, quasi bé, quasi bé, quasi bé que per l'hora que és, aviam, ens queda res, ens queda res. Doncs ens anirem despedint i ho farem doncs, de la mà d'un doncs, senyor que doncs, té una vinculació clara amb Terrassa, tot i que ell ara mateix no sé si està vindent a Rubí o a Terrassa. A l'eix Terrassa-Rubí és un neix de hip-hop a nivell nacional i a nivell estatal hi ha un dels mestres de les mescles és DJ Griffey El Abil i Suave Griffey que han setat un nou projecte Chacho Brothers és el projecte i el treball és Los Impresentables hi ha lo millor i lo milloret del hip hop estatal en aquest disc per què? Doncs perquè tothom vol treballar amb El Hàbil i Suave Griffey, això és Gypsy Woman juntament amb Quiroga i Tremendo Toni Ramon sota signat un servei de tot un ple amb la millor música independent nacional, estatal internacional, a totes les disciplines aquí a Interlakem Produccions el programa de la gran minoria la setmana que ve hi tornem, a passeu Desde tu puerta a la mía uh. 300 pasos Conté el otro día sí, Sabía que saldrías Sabía que bajarías Sabía que pasarías Amor de barrio Amor en los portales Amor entre los coches Sin que se enteren el aire Nuevo lenguaje corporal Baja a la calle Que calle toda la calle Que, que, que, que, que no doble la esquina Ahí está Que baja cosa claro Se abre la cortina Viene cosa divina Soy vecino de vecina Esa morena Mami, acércate un poco hey, más Ajá. No me, vivir, me tienes locosa, morena Estoy que no vivo Acércate un poco más Un poquito más Debí llegar Sexy Como siempre Por la calle Dipsy Guapa yeah. Take easy, baby De debajo los coches le salen pretendientes, la niña es cosa guapa, lo sabe toda la gente. Si no baja, no hay aliciente en el barrio, estamos a la espera, nadie dice lo contrario. Una obra de arte en movimiento, tobillos, caderas, te dejan sin aliento. Modelitos varios, cruce de miradas y se muerde los labios. Ella sabe que tiene el control, juegas con multijugador. juega Ella te saca de casillas, ella está en tus sueños y en tus pesadillas. No me digas cómo Es un precioso cromo Son las doce y cuarto Te dejo que es la hora Te dejo que me asomo